lite ljudproblem så är vi i alla fall live från Flammans redaktion. Här sitter jag, jag heter Anna här, det är chefredaktör för Flamman och bredvid mig sitter Jonas Elvander som är utrikesredaktör för Flamman. Eh, hej och välkommen! Tack! Du sitter ju vanligtvis inte med oss på redaktionen utan på, i Bryssel. I eller hur? Brüssel. I Bryssel. Yes, jag tänker att vi ska kolla. Eh, vi ska prata lite om Venezuela och vad som händer i Venezuela just nu. Eh, det är väldigt mycket olika uppgifter. Det pratas om kupp eh, och det pratas från ena hållet, och så pratas det om diktatur från andra hållet. Jag tänkte att vi skulle försöka bena lite i eh, hur man kan se på alla de här sakerna. Mm. Eh, men om vi börjar med eh, hur, varför är det så mycket prat om Venezuela nu? Vad är det som händer i Venezuela? Eh, anledningen till att det är så mycket uppmärksamhet på Venezuela just nu beror på protesterna. som Den, den senaste rundan av protester som inleddes i april. När den högsta domstolen i Venezuela som är, står under regeringens kontroll sa upp vissa, det tog över vissa av maktbefogenheterna från kongressen eh, som kontrolleras av oppositionen. Och, för det senaste valet så vann oppositionen precis, majoritet i... i... valet i december 2015 så vann oppositionen majoritet i parlamentet eh, för första gången på väldigt länge. Eh, vilket i sig, eh, det är viktigt att, att hålla i minnet att de faktiskt eh, kontrollerar eh, kongressen. Och eh, i dagsläget är det väl 120 som har dött eller nåt mm. ungefär. Det florerar olika uppgifter hela tiden. Mm. Något sånt. Mm. De protesterna har varit våldsamma. Vad är det man har protesterat mot? Eh, ja, de är ju... Ja, vad ska man säga? Det är inte liksom... Eh, det är inte den typen av protester som man är van vid i Europa kanske, med liksom, stora demonstrationståg. Utan det är, alltså, det är barrikader där maskerade människor med vapen, väldigt tunga vapen, eh, i princip attackerar eh, säkerhetsstyrkor och poliser. Så ser det oftast ut. Och sen är det liksom... Sen, det kommer ju alltid svar från polisen på de här, liksom, de här attackerna och då är det det som får uppmärksamhet mm. i de flesta medier också. Mm. Så att det är, och sen finns det ju självklart eh, i vad ska man säga, oppositionsområden så sker det ju också fredliga demonstrationer precis som det sker fredliga demonstrationer i, i områden. Mm. Det, Men det, de ser man nästan aldrig något om i medierna. Att, av beklagliga Eh, kan du inte berätta lite mer om den här? För det var en folkomröstning också eh, mm. för inte så länge sedan. Vad handlade den om? Eh, du menar den nya församlingen. precis. Ja, precis. Eh, folkomröstning var det inte utan det är alltså en. Eh, eller ja, det, det var val till en. Vad man kallar en konstituerande församling som är alltså. Enligt den venezuel, venezuelanska grundlagen är det en. Eh, en institution som kan skapas eh, som står över alla andra institutioner som har till uppgift att arbeta fram en ny grundlag. Okej, okay. så man väljer alltså. Man valde då under det här valet en, en ny tonförsamling– Precis som inte har funnits innan, men som finns utrymme att välja. Den, det, det gjorde man 1999, mm. när Chávez när den nuvarande grundlagen mm. skrevs så. Eh, Mm. Då eh, vad säger man? då eh, aktiverade Chavez den här translydden mm. i eh, konstitutionen. Mm. Och eh, skillnaden då är att då skedde det med... Det var en folkomröstning först där, där eh, man valde helt enkelt att det här att skulle göra ske. Det. Mm. det som har skett nu är att president Maduro har... Eh, han har aktiverat det här via dekret. Mm -hmm. Det är presidentorder. Precis. Mm. Och, så, och det är också, precis som allt som kommer från Venezuela, är, det finns två versioner av allting som sker i princip. Så oppositionen hävdar att det därför var en illegal institution, för att mm. den inte har folkets stöd. Mm. Medan andra liksom, regeringsanhängare pekar på att i konstitutionen så står det faktiskt så att ja. presidenten kan göra det. Mm. Så att det, ja. mm. det är liksom... Där får man, där får man ju ja, välja sida helt mm. enkelt mm. mm. eh, Men det är ju inte bara protester... Liksom. Var kommer de här protesterna ifrån? Delvis så handlar det ju nu om i det här akten akuta läget eller man ska säga så handlar det ju om den här konstitutionen och om mm. hur utvecklingen går men det finns ju också ett utbrett missnöje med just den ekonomiska liksom, utvecklingen i Venezuela ja. skulle du vilja berätta lite om om den, ja. hur ser det ut liksom var, var, folk, eh, hur har folk det mm. det är ju det är ju också svårt att liksom säga något om hur folk har det generellt i landet det beror ju helt, det finns ju... Det är extremt stora skillnader mellan olika områden och eh, jag menar om du, de områdena där protesterna nu sker så är det ju fortfarande, det är ju liksom, det, det, det är ju, folk har det väldigt gott ställt fortfarande jämfört med fattiga områden, mm. eh, dock sämre än vad de haft tidigare. Det är väl det som är skillnaden att eh, landets ekonomiska problem har ju verkligen... Eh, det är hyperinflation och eh, valutan har liksom kraschat totalt. Mm. Och eh, det beror matbrist, brist på medicin. och, och det, det är en typ av materiell kris som inte riktigt har varit fallet tidigare. Mm. Även om ekonomin, det var ett problem med ekonomin ändå sedan 2013. Mm. Och vad beror den här eh, krisen på? Ja, det beror ju främst på att oljepriset i världen så... De globala oljepriserna har gått ner väldigt kraftigt sen, i princip sen... Det var samtidigt som eh, Nicolas Maduro valdes till Chavez efterträdare mm. i slutet av 2013. För att ungefär, Chavez... Ju... Chavez som dog ja. i cancer, precis. Mm. Och ungefär samtidigt, väldigt nära eh, i samband med det, så sjönk, började oljepriserna sjunka väldigt snabbt. Mm. Och UNITRE är extremt beroende av sin, De har världens största oljeresurser. Mm. Jag, jag tror var, man brukar säga att de är den femte största oljeexportören. Jag vet inte om det stämmer nu längre. Men, eh, och då, Jag tror att 95 av eh, statens intäkter kommer kom från oljan. Mm. Det, det brukar man säga i alla alltså. mm. Så det, det säger sig självt att det skapar problem mm. för staten. Mm. Och eh, det är ju liksom den allra mest grundläggande orsaken. Och sen finns det också, sen är det ju ett faktum att regeringen har bedrivit en ganska, va, vad ska man säga, en, en väldigt problematisk ekonomisk politik som inte är, har gjort saken bättre. Mm. Och det, allra, det, det stora, stora problemet är ju såklart att man inte har lyckats göra sig mindre beroende av oljan utan tvärtom, mm. du, nu är vi nästan mer beroende av oljan än de var än landet var tidigare, före, mm. innan Chavez kom till makten mm. i 1998, så det, är ju, det får man ju se som ett misslyckande. Mm. Det är ju svårt att hävda något annat. Mm. Men när Chavez kom till makten, det som, det som gjorde att han kom till makten 1999, eh, han gick ju till val på ett väldigt progressivt... Liksom program ändå. Mm. Eh, vad, vad har... alltså om, om vi ska försöka ta det i någon slags kronologisk liksom ordning. Vad, mm. hände, vad hände då? Uh, ja. Han... Alltså, vad har Chavez Men... liksom... Vad, grundplåten... Eh, jag kommer ihåg det själv liksom, när jag mm. var en nykläckt vänsteraktivist här hemma så pratade vi väldigt mycket och läste väldigt mycket om Venezuela mm. och om liksom, de eh, liksom, väldigt progressiva olika reformer som, som ändå Chavez fick till mm. och sen pratades det väldigt mycket om den kuppen som, som eh, försökte eh, men som misslyckades för att få bort eh, Chavez och, och så vidare mm. eh, om vi ska ta det lite grann för, för eh, –nyfikna tittare. Mm. Hur, hur, –Du menar att gå igenom –Ja, men lite här. grann vad ja. som hände. Eh, Chavez valdes 1998, mm. eh, med en väldigt stor majoritet. Och då ska man komma ihåg att han hade suttit i fängelse själv före det– –för ett eget kuppförsök 1992, mm. som misslyckades. Mm. Eh, och eh, när han vann så var... Den politi hans politiska program var inte så radikalt och det, det är också liksom en missuppfattning att, att han var någon slags eh, radikal eh, ja, militärofficer mm. som bara ville liksom kuppa in eh, kommunism i princip. Mm. Det, det, har, det var inte fallet utan mm. han, han hade ett ganska oklar program som framförallt eh, gick ut på att skriva en ny konstitution som skulle eh, innebära mer direkt demokrati mm. eh, vilket han gjorde och det var för senare som eh, han eh, gjorde en vänstersväng. Jag tänker det var för, eh, på, jag tror att 2005 i, mötet i eh, vad heter det? World so Social, Social Forum, Forum i mm. port au mm. exakt eh, där han deklarerade talat att nu är den bolivarianska revolutionen som han då eh, kallade sitt projekt mm. en socialistisk revolution. Mm. Eh, så det, det skedde i etapp, etappen, mm. liksom, den här utvecklingen. Eh, sen är ju då... Och då, när han kom till makten var oljepriserna historiskt låga. <laughs> och under tiden som Chavez satt vid makten mm. så ökade ju, inte bara oljepriserna utan rå, de globala råvarupriserna steg Inlån. extremt mycket. Mm. Och det här är väldigt... Liksom, det måste man komma ihåg när man diskuterar Latinamerika och vänsterom Latinamerika. Och ja, det finns ju olika orsaker till det. Kinas och Indiens utveckling brukar bli framhållas som, som största orsakerna. Mm. Och det här gjorde ju såklart att regeringen som hade liksom valts med ett mandat att göra att nationalisera. Eh, oljetillgångarna, vilket i och för sig skedde före sig mm. eh, också en detalj som är intressant mm. eh, det var inte så kontroversiellt som jag kan tro eh, hans, hans hela program gick ut på att använda de här enorma resurs, resurserna till att göra det bättre för vanliga fattiga människor mm. och det gjorde han till den grad att eh, landet gick från att vara det mest ojämlika till det mest jämlika, eller ett av de mest jämlika i fall, på hela den latinamerikanska kontinenten som i sig är den mest ojämlika i världen. Mm. Uh, och för någon som är skeptisk till hela den här hela chavez projektet eller den latinamerikanska vänsters projekt kan jag rekommendera att gå in på Världsbankens uh, statistiska uh, byrå och mm. se vad, vad de skriver om, mm. om Chavez. Mm. För de är, det är ju knappast den Pro en, en progressiv eh, institution men de är ju. Ja, de kan ju liksom inte förneka de framgångar mm. Mm. som. Eh, Så Vad består de i alltså. den läskunnighet i skolan? Till? Liksom reducering av extrem fattigdom, vanlig relativ fattigdom, läskunnighet eh, allting. Tillgång till sjukvården sjukvård. sjukvård mm. alltså, det, det är liksom reformer som. som Egentligen saknar modstycke på kontinenten och eh, ja, det, det, det, det är lätt att glömma bort det nu när det är, liksom, när det är upp. alla håller på att få det mycket, mycket sämre ställt mm, På grund av den ekonomiska och materiella förutsättningarna. mm men det är, ju det, som, det är ju det som är... För det här får man ju sällan, man får sällan höra om, om liksom de materiella förutsättningarna tycker jag. I, den, mm. I alla fall i den svenska rapporteringen. Eh, och eh, det har varit många höger eh, liksom, röster som varit ute och sagt att Venezuela är på väg att bli en diktatur. Och det här är liksom... Eh, ja men det är socialismens fel Jag såg en krönika på SVT Där en, en utrikeskorrespondent hade Alltså egentligen så borde Venezuela ha det lika gott Ställt som Norge typ det är ju, ja. eh, Och det och Jag tycker att det är så såhär det, det är ju en falsk liksom, historisk skrivning på något sätt Men oh, är, är Venezuela Har Venezuela blivit en diktatur Jonas Det är frågan Ja eh, och där är svaret nej mm. Det är, det är fel i sak att hävda det och vilket folk gör mm. gång på gång. Mm. Äh, inte minst DN. Mm. Äh, vilket är väldigt intressant för att det, det, är, äh, vad ska man säga? Det, det är väldigt svårt att hävda att Venezuela är en diktatur. Även med de mest liksom, basala definitionerna mm. äh, statsvetenskapligt. Mm. Och då är det, det är, därför är det ju väldigt, det är förvånande att en tidning som DN med det ryktet och den ställningen far med osanning på mm. det sättet. Mm. Jag menar, vad, vad ska man då, vad ska man kalla Nordkorea mm. och Saudiarabien? Mm. Och, det är ju en förolämpning mot människor som lever i de länderna, det är det som är, men det är ju uppenbarligen inte, det finns ju, det finns ju en orsak till att man, man kallar det för diktatur, mm. det, det, är ju, det är ju väldigt tydligt. Uh, det, det man kan säga om vänets hela tvärt, tvärt emot vad, vad folk hävdar så har de ju den för amerikanska presidenten Jimmy Carter har hyllat deras valsystem som det mest öppna och transparenta i, i transparenta i hela Latinamerika till exempel mm. uh, förmodligen mer än det amerikanska kan man, mm. med, skulle man kunna påstå mm. uh, bara det är ju en detalj mm. men Okej, okay. innebär det att Venezuela är en fläckfri demokrati? Mm. Det är också, då är också svaret nej. Mm. Eh, så frågan, är, den, frågan borde istället vara, vilken typ av demokrati är Venezuela? Mm. Mm. Och svaret på, det. Svaret på det, är, det? Det skulle man vilja ha. Men eh, vad kan man säga? det? Jag har ju kritiserat uh, den nuvarande regeringen, en del i, i det jag skriver, mm. uh, av olika skäl. Mm. Och det här är ju oerhört snårigt och det är ju väldigt kontroversiellt inom vänster också. Mm. Att göra det uh, av ja, för att man vill visa sig lojal mm. med projektet. Och mm. Men, uh, Men det finns ju även en, liksom, en slags... Alltså Chaves-anhängare eller till och med Maduro-anhängare som, som också är kritiska till den här mm. utvecklingen nu. Jo, precis. Och vad vad, är, vad, är, vad säger du? Eller, ja, vad? alltså det är ju, det finns ju det är olika frågor. Det finns massa olika frågor. Mm. Men till exempel kan man ju peka på ja, det här senaste. Att högsta domstolen tog över vissa befogenheter från parlamentet. Mm. Sen har man ju placerat oppositionsledare i husarrest etc. Mm. Grejen är att om man synar de här frågorna mm. så finns det, ju alltid, det finns ju alltid ett argument för det. Som mm. är, och ibland blir det väldigt alltså De oppositionsledarna som sitter i husarrest och sen har placerats i, och varit fängslade. Mm. Det ses ju av många länder i världen som liksom flagrant brott mot. Mot, liksom, demokrati. Ja, mot demokrati. Men ah. Då ska man komma ihåg att de här de politikerna som gör det, de sitter där för att de aktivt eh, nästan dagligen uppmanar folket att starta den demokratiskt valda regeringen med våld. Mm. Det, det är som att Annie Löv och Jimmy Åkesson sitter mm. ut och liksom twittrar att eh, svenska folket ska... Storma... Ja, ja mm. storma Rosenbad med vapen. Mm. Mm. Det är ett brott i Sverige också. Mm. Eh, så att det, det är liksom... Det finns ju alltid det... argument. Men, men den samlade bilden, hävdar jag då, mm. vilket folk många också inte skulle göra, mm. är ändå att regeringen nu under Maduro har gått... Den går långsamt i en auktoritär riktning. Mm. Och det behöver ju säga. Det kan man liksom konstatera utan att, utan att lägga någon, någon. Alltså det betyder ju inte att, att det är en diktatur. Mm. Det betyder inte att regeringen har blivit helt liksom förlorat all legitimitet. Plötsligt, det är liksom inte, det är bara ett. Det är, det, det är, det är någonting som händer av vissa anledningar. Mm. Och sen är, det, sen är det liksom... Men det kanske också är viktigt att säga här att det, i Venezuela och i Latinamerika i stort så finns ju en, en tradition av kupper och av, av liksom, ja. eh, just alltså, maktövertagande medelsvapen eh, på olika sätt. Mm. Och vi skulle kunna säga någonting om den kupp som var då 2002. Precis, då var det, det var ju alltså höger oppositionen som försökte störta Charles mm. från makten. Mm. Fyra år efter att han hade valts. Mm. Och, Och valts igen? väl? Nej, eh, kanske var precis innan. Inte. Nej. Men han valdes Nej, ju varje... om i alla fall sen med en precis. mycket, mycket stor... Ja, ja absolut. Mm. Det, det, Sådana försök försöker ju alltid bara ökat stödet för mm. regeringen. Mm men då och då var det ju folk som tog, gick ut på gatorna alltså, mm. som och, eh, liksom, och omringade presidentpalatset och, gjorde att, och blockerade vägen för militären mm. eller den mm. klick inom militären mm. som försökte göra kupp. Mm. Så att Charles kunde liksom återta makten, mm. Det finns en väldigt bra dokumentärfilm om hela det här skeendet som jag inte kommer att vara helt just nu. Det kan vi tipsa om ja. sen i, på, när vi lägger upp detta på eh, flamman.se. Mm. Ehm, och det finns ju många böcker och jag tänker att vi ska gå in lite på det senare, att du ska få ge lite olika tips på vad man kan läsa. Mm. För att det är en sak som ju är tydlig, precis det som du sa i början, är ju att... Eh, den rapporteringen av vad som händer i Venezuela är väldigt polariserad. Mm. Eh, och även eh, liksom det finns alltid, som du sa tidigare, två versioner av varje, varje sak och varje minsta detalj. Mm. Eh, varför är det så? För ja. det är ju att det blir svårt för, mm. för en annan att försöka sätta sig in i. Eh, och få reda på någon slags eh, fakta. Jag... jag tror ju själv och det är någonting som jag kan ibland sakna i diskussionerna nu förut diskuterade skulle diskutera den latinamerikanska vänstern mycket mer i ur ett, det populistiska perspektivet mm. och det gör man inte så mycket längre av olika skäl men jag, jag tror att det är, det är viktigt att komma ihåg att Venezuela det är Chavez projekt var inte bara ett socialistiskt projekt utan ett vänsterpopulistiskt projekt med. och då snackar vi populism med stort P alltså. det, det är liksom totalt majoritetsstyre och det, och det är det som är det är därför man kan eh, jag, jag själv tycker inte att populism är problematiskt i sig utan det, det är en politisk strategi som kan vara användbar för vänster i, i olika situationer mm. Uh, men i Venezuela har, har det, det så alltså, det har varit ett väldigt liksom, kraftigt uh, uttryck för den, uh, den tendensen, mer än i något annat land i Latinamerika, eller mm. någon annanstans skulle jag säga. Mm. Och det, populism har ju den funktionen att polarisera samhället på ett sätt som är, uh, ja, på ett väldigt tydligt sätt, på, på gott och ont. Ibland mm. kan det vara nödvändigt, mm. uh, men... Det har ju skapat, jag tror att det är det som har skapat den här situationen i Venezuela, där det, liksom, det finns två olika världsbilder av, mm. av vad som händer ungefär. Och det, liksom, det finns ingen, eh, ja, eller i alla fall en väldigt lite ska man säga, plattform som man kan samsas på, mm. där man kan komma mm. överens om mm. vissa grundläggande saker. Mm. Utan det, eh, Sen ska man inte överdriva heller, det är klart mm. att det finns, men det, mm. det, det är ju... Det är ju det är väldigt svårt. Liksom, att, eh... Är det därför det blir också så svårt för, eh, för journalister i allmänhet? Eller jag tänker att en, en sån mm. här situation som när vi är liksom, eh, utrikeskorrespondent på, på SVT som säger en sak. Som man bara, men det här är ju, det här är ju precis vad det är på oppositionen säger. Eller liksom, att det blir... Eh, hur ska man agera som, som journalist om man inte kan vara där själv? Mm. Nej, men det, det, det, det är det som är... Det är det som gör det så himla svårt för att det all information är på något sätt politiserad. Även den som eh, SVT tror mm. att de, eh, liksom, de, de När de tror att de ger en objektiv bild av mm. vad som sker, så är den aldrig det. Mm. Eh, och det, det, det måste man komma ihåg. Därför tycker jag det är viktigt att försöka läsa så många olika. Eh, Media som möjligt och, och liksom sig sin helhetsuppfattning. Och sen märker man ju själv ett tag vilka källor som är ja alltså det märks på vilken nivå liksom, mm. texterna håller. Det, där. Det, är, det är ofta det är ofta lätt att genomskåda propaganda mm. tycker jag. Även mm. liksom, den som inte utgör sig förvara propaganda utan mm. objektiv nyhetsreportering. Mm. Eh, så att det är ja, det är ju liksom man känner igen ord så ord, vad, mm. liksom alltså det blir liksom så ett, det blir som en, som en propaganda -kanon, typ mm. i, i, liksom, i vilka ord man använder så. Mm. Men hur, alltså, vad, hur ser framtiden, alltså vad är de möjliga vägarna framåt här nu? För du pratar om en, en eskalerande liksom, eller åtminstone en, en långsam och utveckling. Av, av, av, från regeringens sida det är en, en, Från oppositionen Så är det en ytterligare liksom, eh, Mer och mer och Uppmaningar till våld eh, mot, Och för att störta regeringen mm. eh, vad, hur, hur kan det här <laughs> Hur ska det gå Ja Det är ju, det är ju väldigt svårt att, att se såklart eh, Nu Just det senaste, de senaste tiden har ju faktiskt inte hänt så mycket så, Även fast det Framstår som det i media. Mm. Vad, vad jag har förstått så är det liksom. Det verkar ju vara ett ställningskrig rent politiskt. Mm. Och eh, det intressanta är att. Det var ju såklart en massa olika uppgifter om hur många som deltog i den här. Mm. Dels valet i den här nya församlingen. Och sen höll ju oppositionen ett eget, en egen omröstning. Några veckor innan mm. i somras här. Eh, där de förklarade den vara illegitim redan på förhand. Mm -hmm. mm. Eh, och båda... ungefär Regeringen hävdade att ungefär 40% av de valberättigade röstade i deras mm. omröstning. Och mm. oppositionen ja, det hade något liknande. Mm. Och det, så om det var ett lågt valdeltagande? Det, är, det, det var ett, säger det alla var, aldrig, det var ett rätt lågt valdeltagande. Mm. I, precis. Det, mm. det, det, det är ju ett faktum. Mm. Men eh, det... Ja, och det ger ju en bild av ett, liksom ett, ett, ett samhälle där ingen egentligen har en, liksom en stor majoritet. Mm. Ingen av de, mm. de två sidorna. Så att det är ju väldigt svårt att säga vad som kommer att hända nu. Men jag tror ju då... Ja, man kan väl peka på två möjliga vägar. Dels spelar i USA en, liksom en, en väldigt mm. viktig och problematisk roll här där eh, chefen för CIA var ute eh, han har nyligen sagt att eh, i en intervju att de jobbar hårt för att störta regeringen indirekt via framförallt Via Colombia och Mexiko. Det är så härligt att de ändå är öppna med det. Ja, det behöver de ju full inte. Transparens. <laughs> Verkligen full transparens på, ja. på den. Mm. Eh, framförallt ekonomiskt då. Mm. Eh, och, så det, det är ju en möjlighet att de lyckas och att eh, man via. Det var ju en attack mot en militärbas här i veckan bara. Eh, Sådana kanske kommer kanske kom det mer sånt där de liksom där avhoppade militärer från mm. Colombia försöker liksom, eh, få soldater att resertera och vinna och över. till liksom, eh, någon slags ja. paramilitär uh. mm. Ja, precis. Och då, då det skulle det ju vara liksom den absolut värsta mm. utvecklingen. Mm. Sen är det ju också så att ja, det jag tror är viktigt att att liksom försöka ha fokus på det är vad som händer i de här eh, de fattiga slumområdena i runt Karkas och mm. större städer där, där eh, regeringen har sin liksom, väljarbas. Mm. Det är den de, de lutar sig på mm. tillbaka hela tiden. Mm. Om, där har ju de har ju i de här oppositionsdemonstrationerna så har Vissa av de här områdena har också gått ut i mm. protest mot mm. regeringen. Mm. Om det sprider sig, då kommer det att skapa en legitimitetskris för regeringen. Mm. Och då är frågan hur regeringen hanterar det, hur mm. den skulle reagera på mm. det. Det ska ju vara president presidentval nästa år. Mm. Nu är det osäkert vad... Maduro har ju flyttat fram val tidigare, mm. av olika skäl, mm. med, med olika mer eller mindre som övertygande argument. Mm om det görs, om, om man faktiskt håller dem så det har ju sett ut som att man faktiskt skulle förlora mm. tidigare mm. Om, om de genomförs eh, så är det ju möjligt att det skulle vara liksom en, någon form av eh, en väg framåt om mm. det inte görs eh, ja, då då kanske det bara fortsätter som det gör men, men att, det liksom, att regeringen sa, långsamt förlorad legitimitet. Mm. Men. Men om man sätter det i, i relation till övriga Latinamerika, för att om, om, man, mm. om man tittar på slutet på 90-talet och början på 2000-talet när många olika alltså många länder på den, på den eh, sydamerikanska kontinenten så att säga eh, mm. Lola i Brasilien och man hade liksom en, en stark eh, vilja och ett gemensamt projekt också om det här med Alba och –med ett, liksom en, en utbredd... Det här kan jag alldeles flita om, men... Liksom, om, en, ...om en gemensam... Eh, inte en gemensam ekonomi, men, men liksom där man hjälps åt och hjälper varandra– ja. i, en, –i en alternativ... liksom ja. eh, eh, ...mot, mot liksom, övriga eh, USA och, mm. och sådär. Då. Hur... hur för nu har det ju också skett maktskiften mm. även i andra delar runt om i, i, i Latinamerika. Hur spelar det roll egentligen det, liksom det som ju, händer i Brasilien det ju, är ju inte heller någon liten sak? Nej, precis. Det kan man ju också fråga sig. Varför mm. inte det får mer uppmärksamhet? Mm. Men det, eh, det spelar ju roll så tillvida att det, Venezuela får inte stöd av lika många länder internationellt längre. Mm. Eh, framförallt inte Brasilien och Argentina. Mm. Eh, och eh, ja, det, det blir ju liksom handels rent, rent ekonomiskt mm. blir ju också svårare mm. att, att, att bedriva. De blev ju uteslutna ur Mercosur som är mm. en ja, någon slags ekonomisk måsvarighet i EU. Mm. Eh, bland inte hela Nej. Latinamerika, med vissa mm. delarna. stor ekonomi. precis. Mm. Eh, men eh, så det spelar roll, och det är ju. Det är ju det är ju den kontext man måste ha i huvudet hela tiden att det finns en anledning till att maktskiften har skett, mm. som också har att göra med de globala råvarupriserna mm. i grunden eh, och, ja, i Argentina är det alldeles tydligt och Brasilien som har en också i en djup ekonomisk kris mm. nu och en illegitim president ja, mm. men det är intressant att, jag tycker det är intressant att kolla på du har en del om Bolivia och varför. Det är ju ett relativt stabilt land fortfarande. De, de har liksom en rätt god ekonomi. Och de ingår ju i den här, det här bolivarianska mm. projektet. Mm. Och där är det, det intressanta är att Evo Morales, presidenten där, han har ju verkligen. Han har ju bedrivit en väldigt annorlunda ekonomisk politik mot Chavez och Maduro. Till exempel har han. Hela tiden förvisat sig om att ligga med, äh, gå med ekonomiskt, alltså överskott. överskott varje år. Mm. Även när det, priserna var som högst på liksom, olika råvaror som mm. man exporterar. Mm. Vilket gör att nu att de liksom, har en buffert nu. Mm. I Venezuela så eh, tog man liksom, att spendera alla pengar på liksom, de, här, de här ambitiösa mm. socialprogrammen, vilket såklart betyder något för människorna. Som ja, är men precis. Och det, det ökade ju liksom det politiska stödet mm. för, för regeringen väldigt kraftigt mm. såklart också. Men, mm. så, ja, man skulle kunna säga att det var, det var liksom en, en oansvarig ekonomisk politik på, på något sätt. Det låter eh, man lite som Magdalena Andersson. Ja, precis. Men det är ju, det är ju fort, det är fortfarande faktum att ja. Bolivia är, liksom, har en, mm. fungerar bättre. Mm. Men i en sån ekonomi som är helt beroende av en, en, en, liksom en råvara i det här fallet mm. olja. Är det, hur, hur ser det ut med den övriga liksom, beskattningen till exempel? Av, alltså hur är det så att man har, man har ju en rik del av befolkningen. Mm. Men är, den, är det några eller beskattas de till exempel? Alltså hur, hur ser den formen av... Liksom, det är svårt att sätta på sig liksom, svenska ja, glasögon nej. och titta på vänselar, men... Du kan ju faktiskt förlita om på mm. hur, hur själva beskattningen ser ut och så där, men... Eh, tyvärr. Men eh, det är ju ett faktum att fram tills ganska nyligen så blev folk rika, alltså rika mm. fort, blev rikare, mm. fortfarande. Mm. Mm. Och, det, och det var ju en anledning till att det har ju skett det här kuppförsöket- och protesterna, mm. det har varit protester då, och då Det handlar ju mer om att de tycker- det, de ogillar att styras av- mm. liksom, socialister, som mm. man också- det finns det är en oerhörd rasism- i, mm. i, i det, för, alltså det. Det är liksom, ett rasistiskt förakt också- mm. för eh, fattiga, mörkriade människor mm. och så Ofta, inte mm. bland alla såklart, men mm. många. och eh, Men nu- när alla har fått ganska mycket sämre ställt så har ju protesterna fullständigt exploderat. Mm. Samtidigt, som jag sa i början, man ska mm. inte överdriva. Jag tror inte det om man skulle åka till vänet så det är ju inte så att folk liksom, liksom, ligger och svälter på gatorna. Mm. Det, det, det, det, det, det kan ju, det ju lätt en bild mm. av, av landet som mm. fullständigt. Men matkö och typ sådana där saker, är det något som... Alltså, det är ju en, en, en, en, liksom en bild som är lätt ja. att spinna på. Ja, nej, men det är ju brist på, mm. det är ju brist på liksom, flöden mm. det är ju ofta. Och mm. det, det handlar ju om att alltså, i fattiga områden så är man ju van vid det på mm. ett annat sätt. Mm. Så där är det liksom inte mm. eh, samma kris på mm. något sätt. Medan mm. det är ju ofta det är det att det har något bättre... Liksom, bättre beställda områden mm. inte alla såklart, men mm. många det är det som har lett till den här, den här situationen nu mm. men det tycker jag är något som är när man, när man jämför Venetera med Norge till exempel det, det, mm. det, är, det, är, en, det är en helt meningslös, helt meningslös tanke det är experiment det är bara... Precis, men det, jag menar det, och det är även när man tar om demokrati så måste man liksom Kom ihåg att Latinamerika mm. är för kontinent. Man kan inte liksom utgå från att institutionerna är lika robusta som de är här. Mm. Och, att, eh... och, att de har blivit, och att de har varit diktaturer för mm. inte särskilt länge sedan. Alltså, mm. Det är också väldigt viktigt att komma ihåg. Eh, mm. Att det har varit liksom fascistiska diktatorer i många av de här länderna. Ja, militärjuntor och, och olika, mm. ofta mer USAs goda minnen. Mm. Eh, och det, och det gör ju att det går liksom inte att diskutera, det, eller det är nästan meningslöst att diskutera eh, vad som händer där i, med de termerna vi använder. Även mm. om det är så klart att det, det är liksom på pappret liberala demokratier mm. och vissa grundläggande liksom, rättigheter är ju bra om allt det liksom, finns, finns mm. och upprätthålls. Mm. Men uh. alltså... En kontinent med sån social ojämlikhet så blir ibland blir sådana frågor liksom meningslösa nästan mm. för stora delar av folket. Mm. Det är därför den här typen av populism med, med väldigt tydlig fokus på majoritetsstyre mm. kan få sådant enormt genomslag. Mm. Det är ju fullständigt naturligt. Mm. Att det, det, det, det, är, det är helt logiskt. Mm. Ja. ja Så det är viktigt, att jag tror det är väldigt viktigt att liksom när, när svenska eller andra internationella medier är, är, är, liksom, från ingenstans demoniserar mm. olika regeringar på, i Latinamerika så är, det, så är det ju väldigt viktigt att liksom, försöka förstå i vilken histor, vilket historiskt och geografiskt sammanhang mm. de här regeringarna på, på plats. Mm. Och det är ofta, det är så uppenbart att det i Sverige, men även i andra europeiska länder, så är det ju... Den enda anledningen till att det skrivs i många medier är för att attackera den egna vänster, mm. som har stött mm. olika... Ja, men det är ju så det används så... i svenska medier, ja. så klart. Och jag menar, Corbyn, eh, Podemos, har ju, mm. <laughs> det har ju varit fallet för mm. dem hela tiden. Mm. Så, så de har ju jobbat med, rådgivit eh, regeringen. Mm. Ja. Jag det också, så, mm. så att det är, Och Mélenchon i Frankrike nu också, mm. så att det är, det, finns, det är ju den agenda som styr det. Internet. Precis, att kunna, att kunna använda Venezuela för att svartmåla ja. den egna väsen eh, Vi måste börja avrunda, men jag tänkte att du ska få ge några tips, mm. och det måste komma in ja, lite för. mer i bild. Eh, på några tips på eh, om man har tröttnat på DNs rapportering av eh, Venezuela. Mm. Vad ska man läsa? Vad, kan man, vad, kan, vad brukar du läsa? Nyhetssajter. Mm. Ja. Eh, en bra sida heter Venezuela Analysis. .com tror jag mm. eh, som ger väldigt liksom, eh, ja väldigt balanserad och kritiskt analyserande mm. eh, texter mm. och eh, sen har, finns det ju telesur som mm. är eh, den det statliga eh, nyhetsbolaget. Mm. Eh, och de, där får man ju komma ihåg liksom, att det finns en de, de har ju sin egen agenda som mm. eh, såklart men det betyder inte att den är, att det som jag inte går fel. att läsa. Nej, Nej absolut inte. Det är, men det är bara det att det, det, är inte, det är inte, vad ska man säga, man måste ha det i bakhuvudet. Liksom. Det, det, det finns den hela tiden. Men de ofta sker, ofta är artiklar skrivna som indirekta svar på andra artiklar i mm. andra medier. Mm. Sen, ja... Sen finns det liksom olika allmänna informationer där vänster mm. The Jacobin till exempel mm. har ganska bra olika texter från olika håll om, mm. om frågan. Mm. Vi kan ju tipsa om eh, Novara Media som är ett mm. eh, independent eh, nyhetsbolag i Storbritannien som hade en om häromdagen som mm. var intressant och rolig att titta på. Eh, som är ganska mycket en, en debatt eller liksom det blev en, en ja, ja, utifrån ett vänsterperspektiv. Så det var... Med det kan... väldigt många ja, kontrasterande röster. <laughs> kan man det kan man säga. Sen kan jag ta upp som, jag läste nyligen om Magnus Lintons reportage från, om Venezuela i Americanos. Som han skrev 2005 eller 2006 mm. eller något. Mm. Det är ganska intressant, ganska kort reportage. Men det är intressant nu att läsa om det, för då var det väldigt det var ju precis i början när mm. som liksom, oljeboomen mm. liksom, exploderade mm. och, och han, han intervjuar olika människor som har ja, all, alla regeringsanhängare men som är mer eller mindre liksom, lojala och kritiska ja. Mm. Ja, och många oroar sig för var det ska leda liksom. mm. och det är hela tiden den här uh, hans text genomsyras av frågan kommer det här verkligen funkar. Mm jämfört med andra latinamerikanska länder också. För att han framhåller ju också det. att Det är unika med Venezuela egentligen att det var en... Till skillnad från till exempel Bolivia eller Ecuador eller och, för inte att inte tala om Argentina och Brasilien är att det faktiskt var en revolution. Mm. Eller det, det, det är en, en pågående revolution. Och det är det som har jag tror också det också som har lett till den här situationen där du har liksom en... en Ja, i princip ett klasskrig. Mm. Där, där olika befolkningar, delar av befolkningen ser varandra som politiskt illegitima. Mm. Det, är, mm. det är en oerhört liksom, djup juffande process. Ja. Ja. Ja. Och det är ju det är en skillnad mot andra länder. Så att det, är, ja, det Jag kan rekommendera det reportagen. Mm. Alltså. Det är interessant just Amerikanos. Ur boken Amerikanos av Mansling. Och sen kommer vi också lägga upp ett reportage som du skrev. Eller en fördjupande liksom, text om mm. ensuella och eh, historien eh, bakom det som nu händer. Mm. Som eh, publicerades i, här före sommaren i Flamman. Och det kommer komma upp på hemsidan i, inom kort. Eh, tack så jättemycket Jonas tack. för att du var med. Och eh, tack så mycket för att ni har tittat. Eh, Flamman är åter från semestern och eh, nästa vecka så blir det fredagsmys- och diverse andra saker. Så på återseende. Adios.